Hvala mu rijali Sunao lhaya ti Aqmaru lhaya ti Menao lhuda ti Hvala mu rijali Sunao lhaya ti Aqmaru lhaya ti Menao lhuda ti Tazal subati Wosaru bithati عزم الأبات ما نزق وأنا بعزم الأبات أيا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي وراء من سرما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين بينا محمد المعالد وصحر ال معين Zaista svaka zahvala pripadao za išljivom Allahu Tebarak wa ta'aga. Donosim Allahu Usamika, Allahu minin, kabhammel, alaihi salatu wa selam. Njegovu porucu časnija koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Braći moja draga, nismo sa onim šejhom što je utra kod je bio, počeo danas seminar. za daje, tako da ja sam zaista umoran i koncentoval sam se sa šejhom Safitom, rekao da li idem nadjer si ili ne idem kao je Boga mi emanet i moram <laughs> A ja sam bio već odlučio da onaj ti ne duđim. Tako da, zaista sam umoran. Na letu, inša Allah, nešto ćemo progovoriti, pa vidjet ćemo šta ćemo i dok vidjet ćemo stati. Mi smo najavili da ćemo večeras malo početi govoriti o poznatoj sekti koja se pojavila pred sami kraj generacija sahaba, poznata pod imenom Haridžije. Rekli smo mi da će to biti predavanje edukativnog karaktera. Ja imam ovdje jednu izvjetno kvalitetno urađenu knjigu od poznatog šejha Alija Mohameda Salabija, to je onaj šejh od kojeg je prevedena knjiga osmanskog carstvo. Jedan veliki čenjak, također jedan od šehova današnjih doba, Nasire Latar koji napisanu napisan knjigu Islam, a ne Rehabizam. I napisao posebnu studiju o Haridžijama, tako da će te dvije knjige biti osnova naših govora. Znači, ne imamo nikakvu namjeru da nekoga nešto plaho prozivamo, već jednostavno želimo da se upoznamo sa tom sektom, zato što je prijedno, da određene osobine koje su visutne danas na terenu kod neki ljudi dosežu čak do te daleki sekti, tako da je lijepo da znamo odakle nam pušu ti vjetrovi, zašto su došli i kako se svega toga sačuvati. Zašto vaš govor o ovoj tematici u ovom vrijeme? Prvo vi vidimo, braću moja draga, oni koji prate, oni koji znaju da je na terenu rasprostranjeno da se dosta ljudi bačka i upliče sa temom prograšavanja ljudi nevjernicima, takozvani tekfir, a na kraji krajeva vidjet da početak te bolesti vraća se skroz do Haridžija, zato što su oni, nakon što je Alija, i Moavija donijeli odluku da zaustavi ratovanje i da dvojica ljudi presude. Znači oni su ih zbog toga protekfirili i sve oni koji su složili sa njima i ohalauli su nju krv. Znači tekfir se vraća skroz znači do te zabludjene sekte. I zato mi danas govorimo o tom i zato što imamo na terijenu velik broj ljudi, ja ne kažem svi, ali velik broj ljudi koji pričaju o Tefiru nisu kompetentni da govori o tekfiru. Naročito, naročito, ljudi koji znači u osnovi ne znaju arapski jezik, ne bi smjeli pomisliti nikad u životu, da progovori išta o tekfiru. A nažalost, te to nama se dešava da imamo da ljudi, znači bez imalo oprije čitave države, čitave sisteme, čitava sela, čitave gradove, čitave skupine ljudi onaj, proglašavaju otpadnicima od vjeri. Također svjesni smo da i vidimo i živimo u vremenu kada postoji skupina ljudi koja ne poštuje islamske učenjake. I ta bolest na kraj krajeva ide skroz do Haridžija. Pazite, noć što govorimo, da sutra ne bi nekoga, neko vidi i kaže e, spomenuli smo te, sinoć, ti si Haridžija sto <laughs> poslu. Mi to ne želimo, mi ne želimo da ovdje donosimo sud, ko je Haridžija, ko nije Haridžija? Mi želimo da naučimo o toj sekti, kako mi ne bi, ne daj Bože, pali u to. I da nam neko ne bi pod plaštom pobožnosti, iskrenosti, borbe protiv bidata, borbe protiv širkijata, umo to karijizmom u taj celofan. A bogami da neko duži kaj slušaj. Iako znam je ja da takvi ljudi to neće slušati, ja preslušu, ja se sve, sve ja se našu u tom, mi. šta će ti ja, pronašao se Boga mi, smjenjaj se, se, obisi se, šta će ti ja. Kaže našo sam su 50%, pa 50% ti treba mijenjat, 50% motora, okej, okay, ko završena stvar. Znači Ni ovdje, mi ovde mi želimo nikoga povišno spominjati. Želimo znači onaj želimo jednostavno jedno predavanje edukativno da mi naučimo. Jer dosta puta su obećaje veliki ljudi plači da je upitaš dobro. Ko su Hariđji, kada se pojavili, šta su njihove odlike, šta su njihove osobine. A čujemo neko nekom im prebacuje Hariđji je svo ovo savremeno doba gore dole. Znači da vidimo šta je. Znači nepoštovanje u Leminiji se vraća na kraj krajeva do tih generacija. Kako imate vjerodostojne predaje Ibnu Abbasa i drugi da kaže Ibnu Abbas, ni jedan ashab znači u to vrijeme, u sad smo mi koče ugore učili, u to vrijeme se pojavile tri velike sekte Kaderije koji su negirali Kader Haridžije i Šije to su te tri velike sekte koji se pojavile na kraju generacije ashaba ni jedan ashab ni jedan ashab nije učestvo ni u jednoj od tih sekti tu je dokaz nepoštovanja u Leme. Imaš tu jednog Aliju radijallahu anhu, imaš Hasana, imaš Hosejna, imaš Zubeira, imaš Ibnu Omera, imaš Sad Ibnu Ibu i mnoge druge ashaabe i oni su svatir da se oni jedini na istini. Zar to nije nepoštovanje u Leme? Ko danas? Jedna mala grupica ljudi odvoji se, neđe u neki bunker, neđe se sakri u neku magazu i znači stavuje jele ne podržaje niko na planeti, ne ne, nismo jedini upravo. Pa dobro, ima liko od Uleme i Savama, neko stari i neko, nema niko, ali mi smo jedini, to je hak. To je, praviću moja draga, i direktno i indirektno omolavžavanje islamskog čenjaka. To je razlog za što mi govorimo u ovoj temi također. Nedijedko se dešava da o ilmu, I velikim pitanjima govori ljudi koji nikada nisu sjedili pred lemu na koljenima. Ono malo znanja, malo što posjeduju, sve je naučeno iščitavano. Braćo, moja draga, zapamte jednu stvar. Ja se zato čudim kad mi dođu i počnu se žalt, kaže, određena braća počela gubit kompase, pa počela im se određene stvari sviđati. Ja ne znam kojim mozgom ti ljudi razmišljaju. Evo, konkretno kod nas u Bosni. Kad vidiš na jednoj strani ljude koji su oderali koljena sjedjeći kod Ulemi, počeš od Šeha Safeta, od Magistra Zijada, od Hakije Kanolića, od Semira Imamovića, od Enesa Jularći, od Hajun Dina Hmetovića, svi ti ljudi, ja znam da su lično oderali koljena sjedili pred Ulemom. I svi su u tim nekim pitanjima na jednoj strani. A ljudi koji nikad u lemu nisu vidjeli očima, zauzeli su drugi stav. Ja kad bi bio onako, ja kad mene neko kom bacio u ko neku ninja kodnjaču na planetu i rekom koji ćeš ti putem ići? Čekaj, ovi ljudi, još i za njih desetine. Studentata stoji na tom pravcu i ovam imaš. I onda ti kao razmišljaš nešto mi nije jasno. Ko mi tu, nije samo onako razumno, nimo jasno ne znam, malavim, pusti ga, možemo Ma, idi, idi široko ti, milo. Također, kažemo, znači, ljudi govori koji su učili iz knjiga. Ljudi ulazi u velike teme, u velike probleme, probleme koji su učenjaci, su zdržavaju o njima pričati. Ljudi pričaju na dugo i na široko. Također, Živimo u vremenu, i zašto govorim o toj tematici, sve iz razloga zato što živimo u vremenu kada imate ljude skupine koji smatri samo je istina ono na čemu se oni. svojstvo kao kod Harijđija. Crno-bijeli TV nema nikako da ima da može nekako ufati u boji. Crno-bijelo, ili je crno ili je bijelo, nema drugih boja nikakvih. Ili ovo na čemu smo mi je, bijelo ili crno? drugačije ne može nikako biti. Također, <clears throat> živimo vremenu kada ljudi požuruju sa propisima, požuruju sa izdavanjem Nema fetalom. Znači dok se nešto pojavi odmah samo otvori tamo internet, facebook, već su napisani odgovori, dogovori, sve živo ima. Nema ljosu to, nema čekanja, nema konstantnih ljudi koji su veći, stariji, učeni, iskusni. Ništa. Udrimo odma. Ludi požuruju. Također, je u vremenu kada ludi umjesto da spomenu vrijednosti učenjaka, I kroz njihovu dobrotu i hajer koji su radili prekrivaju njihove pogreške. Jer se može da je za ljudi pogreši. Ljudi idu suprotnim, suprotnim pravcima. Samo se lijepe za onu pod navodnim znacima po njihovom nekom rezonaju što je od uleme neko pogreš. kažeš, bin baz, a, kaže, on je pogrešio u dva pitanja. Še, mse, mi, on je u četvrti. Šejih Džibrin, on je u trilj samo naučio šta je Šejih Džibrin pogriješio kao po njegovom pogriješio. Ostalo njegove knjige, tomove, ne slušaj, mi čitamo samo greške, mi još smo u tom stadju, da čitamo <gled> samo Dajif Hadise, Usahić je poslije doći. Zbog toga treba govoriti o ovim stvarima. Također, <gled> ljudi, koji nerijetko, koji se pokazuje prstom kao neke vođe su ljudi mladi, neiskusni. Mladi kao osobe, a druga stvar mladi u islamu, bez nekog velikog životnog iskustva. I vjerujte, ja kažem vam, vi znate kakav je naš udi menheđi program, nikoga ne vrijeđamo imenom. Ako ukažemo nekad na određene pojave, ukažemo kao pojavu. Ali pogledajte u dosta ti nekih zastranjali, onaj vizija i pogleda, kako su to nestabilni nestabilne, hajde da kažemo ideje. Danas je čafir kogod iziđe na izbode. Sutra samo oni koji pozivaju sam imberi. Prekustra nisu ni oni već samo bako onako, znači to i mnogi drugi ne bi da, da se nešto puno kod toga zadržavimo, ali su to nestabilna uh, mišljenja. Ja znam u mnogim nekim ljudima, u koji se pokazuje prstom, prošli su kroz kamion neki razno raznih vizija, pogleda, uh, pa da na kraj kraje možemo i nazvati i sekti, i džemata, i svega nečega. Jedno vrijeme je, kaže, bio takav pa se posvadio sa nekim svojim šehulom, pa je onda on postao takav. Pa je bio toliko mjeseci takav, pa je onda ošlo nešto drugo. Pa je onda nakon toga opet proljeće došlo, pa je opet liće i i opet nešto pa nešto. Vjeruj tako, uzmete i napravite hronološki znači, malo onaj istorijski prijesjet, vidjet takvi stvari. Okay, evo. Uzmite, ja sam to navodim dosta puta primjer, zato što je to za mene jedan od najučenijih ljudi u Bosni, Šijsafet. Pošla njegov ters koji je dodržao prije 15 godina. I danas ga upita i te stave, pa ćeš vidjeti da čovjek drži iste stavove. Zašto? Zato što je čovjek učio kod Ulemi, čovjek naučio i ono što je od prvog puta pričao, priđa to i danas. Ima tu izmjena. Čovjek može određeno pitanje, danas smatruo čovjek da je nika bađi, pa iščitavu i čitavu su da kaj sunete. To su fikska pitanja, ali no, govorimo o menheđu. Vidiš da je čovjek uvijek isto u menheđa. Zbog čega? Zbog rilma, zbog znanja koji ga je odgojilo, u lema ga odgojila natomi. Kažem, ljudi govori koji ne imaju životnog iskumstva a ne želi dobro... Većinom mi uposni ne imamo ljudi koji su godinama stari, ni ilmovni, ali ako ne imaš, zašto zapostaviti ljude? Jedan šijh, Bimbaz, Jussemin, danas ljudi koji su i naslijedili šijh eh, Džibrin i Feuzan i Guneiman, ljudi koji su 40, 50, 60 godina na Čitabima, na Harfovima, na Petvama, Kako onda shvatiti čovjeka koji dođe i to se samo kaže, ja znam, oni ne znaju. Također, imamo pojavu na terenu, da nemoj vrti druge Alatve, da se koncentriš. Imamo pojavu na terenu da su ljudi znači, prema braćima muslimanima puni predrasud, i o tome smo govorili. I zadnja stvar, <clears throat> ljudi u današnjem vremenu takozvanom dakleidu o ponašanju, najviše pogotovo o ponašanju mesejeva, su tako, tako alergični, ka kažiš, mese učenja, dok sami su pali, znači u jednu ruku, smatraju pokuđenim i zabranijim, ne znam nija već dok su otišli u pogledu sliđenja mesejeba, a uzeli su određeni ljude koji nisu tim imamima mesejeba ni, ni do koščice nije slijeko slijede. To je Allah'in kontradiktornost. Bolje je je 100 miliona puta da slijediš imama Ebu Hanifu ili mama Ahmeda ili mama Šafiju ili mama Malika nego bilo koga danas na planeti. ljudi vrijedno selefa. Čim imate risale koje su pisali učenjaci. Ednoređena pisao risalu, knjigu, knjižnicu, brošurca pisao vrijedno selefa i njegovog znanja u odnosu na, na potonje generacije koji dolaze. Njima teori nekog pomisli da pravi, eh, pravi komparaciju između najučeniji ljudi danas i mama mesijeva. Nemogući. Koš nekog slijeta? A 68 puta ti bolje slijedi nekog, i mama mezi ba neko, nekog čuvjeka današnjica. Ne, ne smijete slijediti, mama je buha nifu. A mi smijemo svog mekog šeha koji prođi tog pola dijade s Ali Hina. Isto prvi deset stranica. I šta ja znam, možda još malo rahikruma tuma, malo onaj... I to je to, do bitke na bedru. <laughs> I mi ćemo njega slijediti. To je nepogrešivi svijetac koji hoda po planeti a vi i mama Ahmeda koji znao hiljada i stotine hiljada Adisa na pameti, mama Malika i Šafirne, nemojte nije slijediti. U svakom slučaju, tu su neki faktori koji su mene ponukali da malo govorim o ovoj temaciji. Rekli smo i prošli puta, znači osjeti se da određem broj braće i počeo je gubiti orijentaciju, sve na tome i želimo zbog toga govorim. Normalno, kada govorim o ovoj sekundriještu, počnemo govoriti o njihovim Mm, ajde da kažemo svojstvima što je nama najbitnije veoma je bitno da vidimo kada se pojavili kako se pojavili vi svi znate sada će inša Allah brzo pred Ramazan sami izići jedna izuzetno dobra jedna knjiga inša Allah knjiga koja je napisao baš ovaj šej koji nam je bio gost ovdje u utorak napisao je knjigu koja se zove Hukvetu min tarih historijska epoha od smrti Allahog uslanika do 61. godine po hijri kada je ibn Hussein. To je znači taj period kada se je dešavala ta najveća dešavanja i veliki broj ljudi o tome malo zna, a dosta puta je ono što se zna pomiješana istina i nestina. Tako da se mi neć ućišao ubrzo za možda neki des dana će ta knjiga biti trešna tržištu i moći ćete u toj izi znači znači mnogo mnogo mnogo korisni stvari, ili e, pogotovo u ovom periodu znači uh e, Asma radi Allahu fitna koja je nastupila na kraju njegovog khilafeta, pa alija, pa onda onaj događanja ona između Ali'a i Muavije i tako interesantne stvari. U svabom slučaju vi znate da 35. godini po Hijri je bien Osman radijallahu ta'ala kao treći halifa. Prvi halifa je bio Ebu Bekr, drugi halifa je bio Onar, treći halifa Znate kako je Ebu izabran, kako je izabran, Omer je izabran, Ebu Bekri je ostavio vasijeta, Omer budi halifa. Treći halifa izabran tako što je Omer ostavio još historico sahaba, oni kojima je Boži Postanjikovića u džennet i rekao im da odabiru jednogodnjih. On je poznat onaj događaj kako je Abdurrahman ibn Auf obišao stanovnike Medini i video je kaži da stanovnici Medini ne daju prednost nikome nad Osmanom. Kaj Osman ta'ala nehu preuzeo hilafet, ljudi su mu U 35 godini pobiđeni, skupina ljudi je došla iz Iraka, iz Egipta, u period kad su ljudi otišli na hađ i obkolili su kuću Osmana radijallahu ta'ala nehu i ubili ga. Nakon toga, hilafet je znači preuzeo Alija radijallahu ta'ala, ljudi su došli, Alija je pobjegao, zatvorio sukuću, ljudi su došli, rekli, ljudi ne daju prednost na tobom nikomi, ti trebaš da preuzmiš hilafet i znači da li su mu prisel. I onda je došao taj poznati hilaf, istorijski, to je šta uraditi sa ubicama Osmana radijallahu ta'ala. Alija, uzmeći u obzir sve činjenice koje su bile na terenu, smatrao je da njih treba kazniti, svakako. I znači razilaženje nije bilo to mi je da li ih treba kazniti. Razilaženje je došlo samo da li je to prioritetno odmah uraditi ili ne. I vidjet ćete u ovoj knjizi kakova vaj iznosi znači argumente, dokaze, čak i suneta božih poslanika ali i sadatu veselam, kako su znači u dati momentima znači onaj prolongirali određene stvari. Pa je došlo do tog razilaženja da je talha, Zubair radijallahu ta'ala Anhum i Aisha su smatrali da treba da se kazni Osmanove ubici. I Muavija je bio sa njima u tom pitanju, ali je Muavija se od njih razlikao što Muavija nije dao prisijegu. Njih troje su dali prisijegu Ali, ali su kazali treba kazniti. A Alija je smatrao da nije vrijeme za to. A Muavija se znači od svih njih opet razlikuje da nije dao prisijeg. Oni rekao kad se kazni Ubice, Moaviji, e, kada, ka, kazne ubice mojega osmana ja ću dati prisvegu. Jer on vladao, znači u to vrijeme bio namisnik Šama, Šam je tada imao snak i on kaže, oni je smatrao da može. Iako poslije kada je preuzio hilafet, i on to uradio. je uradio. Kada je došlo teorija da se provede u pravisu, i on to nije uradio. Svatio da Alija bio u pravu. A da ne govorimo što su Hadisi, Jerodosu, im potvrđuju da Alija bio u pravu u svakom slučaju. Ali, onaj to nije, inša Allah da što to u toj knjizi pročita, znači te stvari. Želimo, mislimo da dođemo do ove tačke, znači pa, Zubeir, Palha, Jaiša su krenuli iz Mekke u Irak. Nisu krenuli protiv Ali, oni su osnovni dali Ali prisjer, položili Beirom. A su oni prema Iraku tražeći ubice. I onda Ali, da je saznao da je čovjek došao gore do neki, znači sukuba, krenuo je prema Iraku i tu je došlo do poznate bitke koja je na kraj krajeva iscenirana od strane licemira koja se zvala Maarakatul Jemel bitka oko dedi na koja je bila iša od Allahu Tealanha. Nakon toga kada se završila ta bitka Ali radijallahu ta'ala anhu i krenuo sa velikom vojskom ušao, da se još reči i Pa je došlo do također poznate bitke koja se zove na avrikatu Sefin, bitka na Sefinu, i ta bitka je završila kada su ljudi vidjeli da se muslimanska krv proljeva, znači shvatili su da to nije rješenje i odlučili su ovo strano u mjesecu na Vazanu, Alija pošalje jednog čovjeka u pregovore i Moavija jednog čovjeka u pregovore da pokuša i naći kompromis, samo da ne bude rat. Čak su to i nevjernici koji su okruživali tada Islamsko carstvo, i Islam, lafet shvatili su, pa su bili pokrenuli čak pojske. Pa je Moavija napisao tamo njima pismo i rekao im, kaže, mi se sada svadimo, ajde da kažemo tako ja to parafraziram, ali ako kaže, krenite, ja sa svojim mamiđićom ujedin, Alijom ujedinit ćemo, kaže se, protirat ćemo vas sad i sad zemlji na kojoj ste. Bolje vam i ostanite tuđe jeslo. Da vam ne postala kao je zemlja te, tjesna. Kaže, kad su dobili to pismo, ono vojske što smo pripremili, rekli im razpremati se nazad. Kaže, ne mogu da misli da smo mi sladni, mi smo između se imamo problema, a ako imamo vanjskog neprijatelja, tada je taj vanjski neprijatelj nam brvan. I znači, onaj, normalno, U ovoj bitci, kada smo govorili o bitci, znači na bitke Marrake tol džemel, pokinuo je Talha i Zubeiru. Su ljudi kojima Allaho poslani, k'lajih sallatih sallam, objeća u džennet. Znači čovjeka čita te događaje, ako mu ne poteku suze, znači tog čovjeka odma treba obisati. Kako su to teški momenti i kakve su to, znači, kada dolazi ubica Zubeiru kod Ali, nosići njegovu sablju i kaže, onu kao u kaže, ubio sam zubeira i evo njegove sablje. Kaže, Alija, traži dozvol da uđe kod Alije. Kaže, koliko je ta puta sablja, kaže, odagnala, ne da će odvožiti I nije mu da uđe. Kada je vidio talhu mrtvog, kaže, volio sam da sam umro 20 godina prije što sam sad ovo doživio. Nisam znao da će stvari otićem oliko daleko. Jer su, znači, dvije vojske zanočile, znači, bez pomisl su u licemiri, znači, hajde da kažemo, otišli na jednu stranu pa došli na drugu stranu, iscemirali rat, tako da je rat puknuo, da je bilo to teško zaustaviti. Znači, vrijeme smutni, vrijeme fitni, to je znači taj događaj. Nakon toga, kada se to završilo, Alija radijallahu ta' ranu je na najlepši mogući način, onako kako je Boži poslanik na govijestju Hadisima, kazao mu, između tebe išće će biti nešto, Kada dođe do problema, vrati išu na mjestu bije sigurno. Pa i znači na najljepši mogući način, vrati u Medinu. I onda kada je krenuo premo Muavi, znači došlo je do te druge bitke, bitke na Sifinu. I donijeli su odluku da dvojica ljudi sjednu i da nađu rješenje. Došla su dvojica ljudi, Ebu Musa il-Eš'ari od strani Ali i Lullahi ibn Amr il-As od Muavi. Kada su oni donijeli tu odluku da dvojica ljudi dođu i da traži kompromis, eh tada je došlo, Haridžema je pa umrat na oči. Inil hukmu illa lillah, nema, hukma nema, donošenja suda usim Allah da donosi sud. Kako možete vi prepustiti ljudima da sudi? crno-bije literi poput današnjih televizora koji su, nažalost, ne koriste se u urbanim sredinama, osim gdje ne treba. Znači, kod njih je bilo samo onaj tako. Dolazimo tu do jedne interesantne činjice, Allah uposlani kallihi sallam se u dosta hadisa ispomenu u Haridji. U nekim hadisama Allah uposlani kallihi selam se opisuje tu skupinu da su imali dosta ibadeta pri sebi. I zato to ono što ne smije danati, normalno ovo. ne znači, ne treba ibadet. Kada je neko, ej, slušaj, neću še klanjati. Hode u hariđi. Jer mi tako svatam, mi dosta puta. Sjećate se kad sam vam jedne u jednoj prilike onaj događaj Islamskog mosta. Ja braće pričam o Abdullahu Ibnubaraku, kako je on išao na hađ, kako su tamo na putu sreli jednu djevojčicu koja veš kaže tri dana ništa ne jede. i on kaže ljudima, ljudi, ovo paro što imamo za hađ, daćemo sve ovo i se vratiti kući. Ja to ljudima pričam kao dokaz kako je Abdullahu Ibnubarak bio džometan, kako je ti jedio. Šu, brat kaže, a kako to njeno selo je moglo da zvol da ona bude 3 dana gladna? Či znači, ljudi neka na određen, određen događaj gledaju, znači nekih pozicija, znači, ko čovjek ne može nikako sva Tako je kada ja kažem sad Haridje su bile poznate po Ivadetu, čovjek ima čovje, reći, slušaj, ja više u džamju Želimo to da kažemo, znači, onaj, bili su prepoznatljivi po Laokus na njih kaže, Vi svoj namaz, svoj post ništa im smatrat prema njihovim. Ibnu Abbas kaže kada sam odšao, sad ćemo govoriti o tom periodu kada Ibnu Abbas ušao da raspravila sa njima, kaže došao sam kod ljudi, njihova čela su bila kvrgava skroz od sežde, znači krv teče od rana, toliko kut, vremena seždik provodio. Kao koljena od debi i kao koljena od ovaca, ljudi koji su na senu znaju kako je koljeno kravik, znači tvrdo zato što ona na koljena pada. Tako su mi ova čelaka živila u Ibadetu. I zato kaj ne smijemo sebe za odviš čovjeka maš Allah, planjaš od čura, razumiješ, znači, okej, okay, maš te Allah nagrade, ali to ne znači da ja se ušuđenete. Da sve sad ostalo je tvoje okej. Okay. Imamo ono još drugi sekti koji su po, po, po konsenzusu imaju posebe aferi, Vidić ljudi tamo, zatori se u neku pastekiju, u neku uptekiju, te spiha oko sebe šestnesti, rafalno zikri po život, razumiš? Čovjek bumbi datak, bunda laleta, skače oko šehova, leta u stapovima, nema šta ne radi, probaja da se šitava u noževima, leta po zraku. Znači to što zikriš, što šo čuraš, što klanjaš na jednoj nogi, na dvije noge, na rukama, to ne znači da si u svemu drugom na haku to tvoji vade alhamdulillah to ti priznamo ali govorimo da je to bilo njihovo svojstvo su bili prepoznatljivi ta ta rune salate kum ma salati da ste svoj namaz ma bičimo vaš namaz smješan prema njihovom. također kaže yaqra'unil qur'ane ya la yujawizu huluqhum yunjur qur'an qur'an koji ne prelazi nego va grla kaže islamski učenjatski komentar što čuva hadis jedno tumači jeste ne razumiju šta uči. Nisu shvatali. Ko što ovaj ajet? Ine l'huqbu illa lilla. Nema niko pravda, no je Allah. Tu su oni proučili to je tako. Ko što odviđem broj danas danas ljudi, nema znači. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ona je ko ne sudi, ono što je Allah objavio taj kafir, nema tu nikakvog razilaženja. Nikakvog tefsira, nikakvog pojašnjavanja, nikakve situacija, nikakvog tefsira, šta je rekao Ibn Aba, šta je rekao Ulema, ništa. Kafir rekao Allah, kafir nemoј filozofije. Šta su ljudi rekli? Ljudi uto i napisali studije, ljudi uto mi napisali ne, ne, ne. Puštite meni studije. 1+1 je 0 i gotovo. Oni govore računsi. Također kaže Allah u postanji kada je opisuje mladim. Mladim. I zato kaže šehi Nasir Lomer kada smo došli ti ljudi koji imaju neke vizije semirske, kaže dovedite mi trojicu učenjaka koji podržavaju te vaše ideje da su to ljudi stari, da su to učenjake. Dovedi samo trojicu. To su sve neki Mladi ljudi, pa da ne govorim o tome što su sve neki Ebu Šaraf, Ebu Ekser, Ebu Vaku, Ogni, Narku. Znači, ljudi koji ne zna niko na planeti, ljudi koji nema i za sebe dijela, pogledajte šeha Albanije, pogledajte koji su, koliko je dijela za sebe ostavio, stotine dijela Allahi, pogledajte šeha Usainina, stotine dijela, pogledajte šeha Bimbaza, čitav ummet, čitava planeta, svi svjedoči tim ljudima imamstvo. Ja kažem, Allah im gračunat, mi, ja lično i vi svi zajedno kao stranci koji ne znamo arapski, trebamo naučiti tri godine arapski, nakon toga 10 godina tražiti znanja, ali dobro zagrijati klupu, znaš šta da tek dođimo Da tek svatimo koliko su oni znali, a koliko mi nisi naučio. Već sam da shvatis koliko su oni znali. Da, odnosno ne koliko su znali, veko na kakvom stepenu su bili. Trahaš deset godina to upotrljati, noć, dan, da načiješ noć, ne, da nema serija, nema utakmica, nema bazina, nema ništa, samo na knjigama da čitaš 10 godina i da onda kaješ, znaš šta je, e, tek ja sad svatam? šta je bio Bimbaz, Jusemin i Albani i Džibrin i Feuzan i, i Gunejman i Godejan i drugi. Sam da shvatiš, ne da dostigneš do njih, nemoguće, nemoguće, znači ja vam kažem nemoguće. I definitely, I know, to se sve mlada raja. Nije što je neko mlad, već je sporno što mlad neće da sluša starijeg i da ga pita i da ga uvažava. To je sporno. To je sporno, braćo moja draga. Zato nađite da kažu ti ljudi koji imaju takve neke vizije, satelitski, da kažu, e ovaj ših, alim, njemu svjedoči čita umme da je alim, i on podrža i nas... Od vrha do dna. Da, da, dođe, on će kazati Guneiman, kaži, ne smije izlaz na izbore. Dobro, to je samo jedno pitanje. Ali kako mu Guneiman prilazi, kako mu drugi ljudi prilazi? Ali druge stvari... E, hvala. Da ima tu više, niko sada. Sufaha'u el-ahlam. U el snovima su oni, kaži, mladi, inako imaju neke... Neuračunljive snove maštaju, preko noći promijenu planetu Čitavu. Boži poslanik je bio poslanik Alihi Sedan. 23 godine njegove poslaničke mis I šta je uradio? Je li završio on? Hajde da kažemo da je cijeli svijet primio za 23 godine Islam. Obraću moja draga Medina, Mekka, Taif, arapski polotok. Pa su Ebu Dekr, Omer, Osman, Alija, Muavija i drugi nastavili tu. Bođi je poslanik u 23 godine nije završio, ajde kažemo da islam došao do cijelog e, svijeta. Kod nas ljudi danas počne klanjati, sutra je naučio dvije stvari koje pare, abdje ste još dvije nije naučio, još mu fali, i on bi sutra već gotovo, kad ćemo osnivati tamo neku strancu, z zove se vako onako, te... Sabor, polako, čekaj, ima liko staje od tebe, ima liko preče od tebe za to. treba uzeti stvarnost u obzir Kaže Allah uposna nika. Jeqtulune islam wa jeda'une ehlel awfan. Oni, kaže, se borije protiv muslimana, a ostavili su na miru one koje kipove obožaju. I to vam je kroz istoriju čovečanstva uvijek bilo da su Haridji ako protiv koga dignu sablju na muslimani. Vi ćete predaju zašto Alija povijel protiv njih bitku na Nehrevanu. Ali, a oni kada su odcijepli, kada su rekli oni Ali, slušaj, nema, hukma, nema, ne može niko sutosim Allah, tebarka ta'la, proglasim ga čafirom. Ali je, to leći su mnoge stvari, oni su se izdvojili. Ali je rekao, dobro, stožite vi tu. Sad govoriti kako je išao Ibnu Agba s kod njih da raspravlja, ali kaži, sve dok vi činite Fesat na zemlji, ne narušavate mir, budite. A, neće šeitan tu zaustat. Pasu, ashaba Allah'u poslanika Ashaba Allah'u poslanika Ljudi, kad se kaže Ashab O za muslimane, mora da urih svetost su vidjeli Ashaba Abdullah ibn Habiba Lahubayba Na čemu tamo posle ime čitavo Habba Vidjeli suga, kako je došel na rijeku da na toči vodi, on njegovor žena Pa su ga uzeli i pitali, kajde nam neci nešto, šta si čuo od Božije poslanike? Pa kaže, čuo sam Božije poslanike, kaže, kaže, u vremenu smutnije, onaj koji sjedi bolje od onoga koji hoda. Onaj koji hoda bolje od onoga koji trči. Kaže, pa su ga uzeli i glavom osjekli. Kaže, pri prenosio spredaj, pa sam vidio njegovu krv, kako je otišla u rijeku, kaže, nije se miješala sa rijekom nikako. Po vrhu rijeke je otputovala. Pa su uzeli njegovu ženu, pa su na način da su ju rasporili stomak, izvadili dijete iz stomaka. Sesto virodostojne predaje. Znači imamo ovu knjigu od ovoga šeha Salabija koji svaku predaju navodi sa ocjenom i navodi knjigu da tretu preuzeti. E kada je došlo do otle, dobro. Onda je Ali radijallahu ta' ranuhu poveo rad protiv njih i znači vidjet onaj kako su završljene. Kaže, Allah ovo gosanik je upisao, kaže Jektulun ehlel islam ubij, ali pojenta odi, ovdje, naišli su oni pored svinji, kad su vodili to, uh, ashaba tog, kada su ga tek uhvatili, uhat, pa su naišli pored svinja, ovo jedan tijel da je ubije, kaže ovaj jedan, kako ćeš ubiti svinju čovjeka, mu'ahid, čovjek znači nevjernik, koji živi u, u islamskom zemlji, otkud kao je pravo da ubiješ njegovu svinju, to nije halao. Jovo, ja sam kao, okay, ljudi, ba, vidiš, šta je Koja ste vi? Gdje ste vi, ba? Vidiš svinju da ubijete, čoveče. Mene, vidiš da ste mene zarobili, vidište šta sa mnom radite. I tada su ga ubili. Vidiš li ti parametara, čoveče? Kakao crno bili li ti, vi? Iako tu lune, ehler, islam, da ne govorim. Ja znam, to nije sta svih ljudi. Kako se ljudi spominju i pričaju kad, kad, kad nekoga stani možda kako će koju da inu ženu ko uzjete, čija će čija žena biti. Vi znate da takvih izjava ima. To su kratke izjave. To su lekke stvari. Kaže <tip> Ibnu Abbas, alij radi Allahu ta'ala, nusuloga je, imate više raznoraznih predaja onaj o tom događaju nusuloga je da razgovara sa ovim ljudima. Primnak pa su otišao, sredio se lijepo, obukao se i otišao tam kod njih u logorju. Kad su ga ugledali, koji, šta je to što se ti sredio? Koji, što? Bože poslanike se lijepo nosio. Pa je onda, pazite, kaže, dolazim vam od muhađira i ensarija. Dolazivam od ljudi koji su svjedočili, bili su živi sa poslanikom kada je Kur'an silazio. I kaže on njima i nikom nije tog negino, ni jedan kaže, taj asab nije sa vama. Dolazim kada je da raspravljam s vama. Kažete mi, kaže, šta vi imate, šta zamjerite, a međuću Božijeg poslanika i njegovom zetu. Čekaj, da znate li s kime vi prijičate uopšte? To je čovjek kojem običan dženjeti. To je Amidžić vožijeg poslanika, to je njegov zet, živio sa njegovom čerkom. dolazimo od muhađira i jensarija i zato vam kažem ti ljudi nekad izgovi i dođi mi, me zato ja kažem, ne mogu shvatit ljude, ne mogu Allaha mi shvatit. I zato svakonaj ko kreni tamo, ja bi ga uzao, ja bi ga još gurnuo. Voz, ne mereš da je jedan plus jedan, dva, neću ti ja čitav život crtat čovječe kako se sabira i kako se oduzme u životu. Jel ovdje je trebala neka filozofija da neko svati jesu li Haridje na nisu svi ashabi na jednoj strani, među njima Ibnu Abbas, dumač Kur'ana? Ne, ne, ne, ne. Mi znamo što drugo. Pa kaže Ibnu Abbas, šta vi zamjerite, ali i, a ja ću vam, kažu, odgovoriti na to, na ono što vi prihvatati iz Kur'ana, ću vam odgovoriti, sunete Božijeg mislanika, ali i sredatno se sredatno. Kažu tri stvari, iako je bilo Oni u drugim rivajetima, ni u ovom rivajetu, <clears throat> da je bilo oni koji su, kad su ga vidjeli kaj ljudi, ne dajte mu da priča. On, ako počne pričati, belaj će biti. Znaju da nema ilma, nema znanja. Drugi su rekli, ne, ne, ne pusti ga, nek' sad će kaj, nek' ispriča, pa ćemo vidjeti. I Allah je dao na njegovim rukama da je hiljede ljudi se vratilo. Pa kaže, prva stvar dozvolio je kada ljudi donosi sud. Aj, nema sudit, ni Allah. Prva zamirka kaže, okej. Okay. Druga zamirka borio je se u toj bitci koja je bila, prije toga, znači, kada su bili Mara Katolj Džemer, kada su bila bitka, bukvalno prevedeno, bitka oko Delije, znači kada je bila bitka Talha Zubiri Aisha s jedne strane, kaže, borio se, nije zarobljavao, nije uzimao robinje. I sad opet onaj crno-bijeli TV. Kažu oni, ako su čafiri, borimo se protiv njih, imamo pravo ratni plin i njihove žene zarobiti. Ako nisu čafiri, ne smijemo se protiv njih boriti. Kod njih je bilo crno-bijelo. Se borimo, ako se borimo, a vište kako je Alija se ponašao pre Mahariđima. I kada, ih se, kada je se borio protiv njih, nije uzio od njih ratni pljen. On je donio sve što je tamo našao i donio, ostavio na lednu i rekao, kogod prepozna nešto svojnik nosi. Nisu gonili oni koji su bježali, nisu ubijali oni koji su ranjeni, nisu uzimali robinje i čak znači, smatrali su Aliđe muslimanima. I oni kažu, neoma čundo, mi smo išli sa njim boriti se tamo protiv Alije, protiv Aiša i tada izubira, jer nismo ništa zarobili. Nima radnog plina, nima robinja. To nam je nejasno. I kaže, treća stvar, <kuh> oni dopustio da se njegovo ime napiši, a da se ne napiše emirul mukminin dozvolio da ne napiše emirul mukminin oni opet crno-bili te kao nije kaže emirul mukminin nije vođa evo pravo je nije ondo ništa ne ostaje da je vođa čafira da ima drugo bos a to je to je tako znači crno-bijelo može valako drugačije ima tu danas nama smiješno izgleda ljudi spremni za tog ljudi ljudi drže sablju spremni za te zate Kažemno bas tu tu tu tu. Hoćeš da kažem kvam odgovori, ja ne, to, ošte to sve ostaje po čemu. Prva stvar. Dopusti kad ljudi da ljudi sude u jer. Vi znate u Kur'anu: "Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athū hukman min ahlihi dva bračni par, čovjek i ne mogu se složiti, ne mogu više, nema nekakvog rješenja, pošaljite, kaže, jednog sudiju iz njene porodice, sudiju iz njegove, nek sjednu pa nek se pokušaju dogovoriti. Kaže o njima, tako vam Allaha, je li preći da zaustavimo proljevanje krvi, je li ća, više je svijeta muslimanska krv i čast i ummet nego jedan bračni par. Allah ovdje dozvolio da se, da ljudi sudi. Kažu, preći je ummet, Pa im navodi drugi Kur'anski ajdž, Allah, Čalšanu kada zagovori o prestupima hađa, pa kada čovjek ulovi nešto na hađu, dolazi dvojica ljudi koji će presuditi koliko čovjek treba da plati. Pa im Ibnu Abbas navodi i kaže, je li preći zijec koji je, hajde kajemo, besrijedan i da je dozvoljno da u širijetu dođu dvojica ljudi i presudi kolika je vrijednost tog zijica da dođu da presude muslimanskoj krvi? Pa preći, kaže, umriti. Jesmo kao ovo shvatili, jeste ostavili? Kažu, jesmo, jasno, jasno. Kaži druga stvar. Borio je se protiv Talhe, Zubeira i Jaiši. Nije uzeo, kaži, onaj rublji. Kaži, pa im Ibnu Abbas govori. Imate, kaži, opciju ili dvije opcije. U toj borbi je bila vaša majka, a Aisha radijallahu ta'ala. Imate opciju da negirate da je ona vaša majka, ako negirate, ona je po po e, ayetima Kur'anskim vaša majka. Ako negirate je majka čafrist. Ako kaži, smite reč da neko hoće od vas da mu robinja bude njegova majka, Opej ste, kaže, ušli u kufr. Šta god da uzmite kufr, jedino nije kufr da uradite ono što je Alija uradio. Ima da je uzmite korobinju, svoju majku, to je kufr. Ima da reknete, pa čekaj, nije ona nama mama uopšte, nije na mati. I to je kufr. Jedino što može, ono što je Alija uradio. Došlo je do borbi, ali borba protiv muslimana, ne protiv nevjernika. Jesmo, kaže, svatili Kaže, jesmo shvatili. Ne, Pa kaži treća stvar, dozvolio je Alija radijallahu ta'la'nu no, potpisivanju ugovora da se mi ne piše Emirul Mu'minin. Pa kaže Allaho poslanike da smo bili u Bicina u Libiji. Alija Alija radijallahu ta'la'nu no, jer bio pisar. Pa kada je došao Suhejl potpisivati ugovor sa Božim poslanikom da se vrati, da ne obavljaju umru. Kaži piši, Boži poslanik diktir Ali, piši ovo je ono na čemu se dogodili Mohamed, Allaho poslanik. Kaže, stop. Kakao poslanika? Kada smo niznali svi poslanik, ne bih uopšte ovo potpisivali, bih se borili protiv tebe. Ne može tako. Kako kaže, može? Može, kaže, ovo ono na čemu se dogodili Mohamed, sin Adulahu sa stranom Nicmea Mekinu. Piše Alija, kaže, tako. Kaže, makar i ne napisali, ja znam da sam Allaho poslanik. Allaho poslanik se odrekao svoje titule, za nema pravo Alija da se odrekne svoje titule. I smo to usvatili, jesmo. Hvala Tebarka, Hvala da znači tim sebe gom je se vratilo hiljede, hiljede ljudi. Znači, postoji prvo predaj koliko je njih bilo kada se odvojili od Alije, ali ono zadnje, što je ostalo, neki su odme deset hiljada, neki dvanest, neki osam. Ali na kraju, znači, je ostala hiljada ljudi koja se nije tijela vratiti od svojih stavova i protiv njih je na onaj rat kada su uradili ono dijelo koji smo malo prije spominuli. <clears throat> ovaj, koliko nam veći taj Ovaj događaj nosi u sebi mnoge neke pouke i poruke, ali nakon samo sažito, onaj, vidite kako su halu bili ti ljudi koja koprena njoj ovim očima. Pored tako jasnih dokaza, svija shabi na jednoj strani. Oni su uzeli drugi stav. I Abbas si jasno kaže, među vama nema niko da shaba. Ništa. Nakon toga, braću, maja draga, ostaji nam kru, i kroz ovu Kroz ovu e, tzv. bunaharu na arabskom, e, znači dijalog koji se odi između Ibnu Abbasa i njih, imamo uzeti desetak svoj stava i mimo toga, znači koja su bila pri Haridžijama i tima ćemo inšala završiti večerašnje druženje pa ćemo vidjeti sljedeće sedmice, možda u petak nećemo imati Tersalovića s Šesafetom ili Harbinom da odjednom tvojici od njih uzim inšala termin pa da završimo znači govornovu temu aliovo samo još nekoliko osobina koji su bile prisutne pri haridžima u to vremena. Prva stvar algoritmu u FD priretivanju vjerki koji se manifestuje znači kroz mnogo toga što smo do sad malo pisali, mi znači sama činjenica da su tretili mnogo, sve mnogo pravdjeta, da nisu poštovali ashaabe, njihov ilm, njihovo znanje, njihovu menzilu, njihovu deređu, njihov stepen kod Božih poslanika, alaihi salatu wa salam. Normalno, znači od najvećih temelja Haridžija u to vrijeme i na kraj krajeva i određenih grupacija današnjih doba, neki od njih datiraju danas u Egiptu, neki datiraju i po Bosni, u džehlu i neznanju, određene braći, jeste da ljudi nevijednikom smatrali počinjuca velikog lija. Zna nam ima određene braći u toj svojoj ljubomori, u svom džehlu, u svom neznanju, žena otkrivena. Ne može žena otkrivena biti muslimanka, nema teorije nikako. Što je džehl i neznanje, ne možeš nikako, nema teorije da, da dođeš do njegovog razloga i kadaš, slušaj, žena može biti muslimanka ali otkrivena. Ne. To je plus i minus koji se ne mogu spojiti, tako se spoje i nešto će popiti. po džumuru čovjeku i redovno nekranja, nije nevjernik. Ne, to određenih vraća to je konsenzus da je čafir. Nema ne uopšte polemki po tom bitanju. Znači, prva stvar kojom su se odlikovali, a riče, jeste pretjerivanje u Druga stvar jeste džep. To je ono što je prisutno i danas dan, kod ljudi koji forsiraju te određene ideje, To znači, ono što malo prije rekli, ne možete naći alima učenjaka kojim umjet svjedoči da je iman, da je alim, da je vrstni i poznaval znanosti, da zauzima sve ti stavove. Džahljine znanje, znači mnogi stvari se uči iz knjiga. Također, <clears throat> rekli smo da je to najveće iskustvo o muslimana nevjernicima zbog griha koji i o halaljivanje njihove krvi. Vidjeli ste kako su so oni i na takav način, način ubili. Ashab Allaho sa nikada israti su njegovu suprodu i njihovo djete. Također, vrijeđanje drugih u ovom kontekstu vrijeđanje učenjaka direktno i indirektno. Rekli smo na koji način se to desilo godnije, na taj način da imate desetine, pa ako ne i stotine sabah koji su tada bili živi i koji su bili u redu malijime vojske, su stali na jednu stranu i skupina ljudi je stala na drugu. U toj skupini nema ni jedan čovjek koji je znači, vidio Boži poslanika se vasalam, i ljubili na onome na čemu su sebi oni sad. Normalno, o današnjem stanju trebali govoriti kako se određena priča odnose prema najvećim autoritetima svijeta, najvećim autoritetima ummeta, ljudima koji su desetine proveli u radu za islam, proveli u da've, u misionarstvu, u radu za islam. Alam jedne pilke priče je jedan ših, možda sam tu govorio da ne ponavljam. Kada došao nam je ših Džibrin, I kaže, treba smo sa njim kao ljetni seminar. Pa kaže, mi smo sa njim već bilo dogovorili kao jedno poglavlje, dal li poglavlje braka, da li poglavlje jako poproda i tam van. Pa kaže, pa smo mi, tačno kada je trebalo da počni seminar, kažemo, šejih, znaš šta je, mi voljeli jedno drugo poglavlje, dovoljno uzimalo. Kaže, on, hajde, počnite odmah, čitajte. Pa veli šejih, trebaš se ti šta pripremati. Kaže, ja sam ovo ovaj pred 30 godina pripremat, nijem nešto šta pripremati. Koji god ćete pogledat? u fikhu, u akidu, u tesiru, gleda što či pošto je čitati Ljudi koji su desetine godine, desetine godine sjedli na čitavima, učili, davali petre, pisali knjige, istraživali te teme, i dođe čovjek koji, uz dužno poštovanje, ja znam određeni ljudi, bez vrijeđanja, Allah mi, možda sam ni ja u tom segmentu bolji, ali ja se i ne uzdižem da sam neki lider. Čovjek dođe, ja Allah im znam određeni ljudi koji se uperuje prstom ovako, ne može tri riječi, rečenicu tri riječi na Arabskom kazat i da sve tri budu ispravno, da budu upadeži, da budu muški, ženski rod, jedina, množina, dvojina, sve da bude ok, ne može kazati takvu rečenicu. Garantujo. Al to je ših sa slovo H. Ših. Ne dirajte. Čekaj, Poma, sabur sjedimo. La, trebaš samo sed pet godina, načitam sam da učiš arapski jezik. I da dođeš da kažeš ljudima da znaš arapski. E, aj sad čitaj, počni čitati. <laughs> Čovjek dođe pošuo juči, pošuo klanjat. Još viski, još kula njegovim vinama. Istetoviram sam po deždenja ke Gruzja. <laughs> Još ima džahilske osobina pri sebi, znači moglo bi se napisat, znači pa jedna podeblja sveska i sad odmah preko noći čekaj, daj ti nama odmah da mi s vrha krenemo, daj postaj bimbazu sa imina baza da mi to proješetamo, da vidimo koju islamu, ko nije, pa ćemo onda dalje. Ljudi samo, ljudi ne igraju za to, kažem ne mogu da, ne mogu da shvatim neke ljude i neko mi se puši šmikat na takav benheđ. ne znam, ja se, ja zaista, ima tu problema. Zato što smo mi ufurani. Dođete čovjeku i autoritet. Ja vam znam što pričam. Jesam ja danas umuran, ali ovo sad što pričam, makar znam to što kažem. Šejih safeta i onaj ders koji goti imate sa njim. Ja vam garantujem da možda u čitavoj Evropi nema takav naučni ders. Takav insam, takav ilm, takvo znanje, takva metoda, takav pristup i dođe šef u posljednje stranice, pita je šef, možemo mi na te neke stranice na internetu, kada ne nemoj da idete, nije to dobro po vas. I onda, ah, i kući prvu koju otvori, tu otvori. I onda sutra kada imam neke šuhi, obisi se Habibi na prvi lustarku i navetiš na njega. Nemog ja čitav život sad tomu odet krisati, no Nemoj tu hodat, nemoj se s tim ljudima družit, nemoj, što meni neki ljudi ne naziva Selam. Zna da sa mnom nema priči. Završena stvar. I neću ja da mu dam povoda nikad da mi nazove Selam. Ti me gledaš u mobitel, gledam ja u još šest puta, okreniš ti u dne glavu i ja ću otim Ali vidiš pojedine braće, nema, jel, ne mora, jel ga vidiš, znaš, gdje iskine. I ona mi je še, nešto mi nejasno. Hoćeš za noge i nek' ti krv siđe u mozak, hoćeš za glavu, kako god hoćeš, višaj se šta mi bringa. Ne interesuje. Čeva čitav život odat za to govoriti, čarabaki, lijevo, desno, pravo, priskoči, rupa pred tomom. Nemam kad čoveče, ja imam svoj život pa, nemam kad uodađu. Kažem ti dođe ti čovjek za koji Allah mi sve svevišnjegovu ne govorim, znači govorim je jekinem, ubjeđenim dolaziti čovjek u jedan od najkompetentnijih ljudi na Balkanu, u svakom pogledu, To što ti dođe neko bolestno pa kaže jesno, ne je pametan u fiku, ne zna akidu, to ti obisi svim macima orep na planeti je tako se ili nauči, gdje se uči akida zajedno sa fikom. I čovjek ti kaže nemoj, čovjek će tu ići, ajte še, sam da vidim malo gdje ste. Idi, sasrećujem mi ti, Milo. Pa lami ti kažem, ne mogu da shvatim, se nekom šmigana takav menedž. Nemog, ja ne mogu da shvatim. Ko može shvatit, boj dom, shvataj, ja ne mogu. Nisnam, nisnam, Allah, možda ja na ovom hladnom zidu levu i nađe, ja se ziti, ušto, ušto, da meni hladan zid djeluje na mene na kitku, pa se ja najljutim, ali... kažem ti, ja ne mogu svatak, ako neko može svatak nam pojasniti kak se ti stvari svataju, da pokušavamo i mi vrati sve. Nastavit ćemo, ko Bog, da sljedeći vers, molim Allah, te varkvatele, zato što bude korisno za nas, molim Allah, te varkvatele, da nam put istini pokaži istinom i da nam omini njegov Molimo Allaha tebaraka taala da na budemo isti na sudnjem danu da nam oprosti grijehe i na kraju subhanake Allāhumme wa la ilāhe illā anta astaghfiruka wa atūb